Berriak soilik inpantzuei digarai eta lehenik dona martiriko gertakadi lahia. Mia naiareba yenetcian hili katsemanaka anaia imalditua yenetxea errea hiluris beren buruaz beste egindute suari ohartu den auzu bateren lekukutasun entzulen dugu. Biltagarbi sindikatak deniberatu du, azparne asketako ondarkintegia segi harazin haidu beste emezorzi hilabetez, horariko biguneak berexedeetanik bastertu ditu. Bankalimanter bihotzeko ostatuak negua heldu eta nekesian diren jende eta zarduratzen diren egiturak emaiten dira martxan, lehen apailuak egun banatuko dituzte garazi baiuriko bihotzeko ostatuek petan elizal, arduratuna berisailuntana. Eta durango diskata liburu azoka, abenduaren bostetik zorgzirat, aukten goa partikulaski ornitua edo garatua izanen dela, eganen dauku, nerea musika antolatzeileaka. Haroik errek Charlotte? Bai, eta haroik errek diotenez, eguni guzkitsua ukanen dugula sustut goizuntan, odei batzuk sartuko dira ratxale guntan, eta temperaturen alde ameka gradotan gira, eta horren ingurian egonen gira egunu soan. eta donamartiriko gertakari larria bi presuna hilik atsemanak beren etxean atzoa txalda astapenean bi anaia rebaziren, berroita bost eta berroita sei urtekoak anaia imbalditua, beren etxea erreda, iduriz beren buruaz beste egin lukete letra bat utzia zuten etxearen barnean, sortzea ziren erritarak eta biziziren etxea alokatzen zuten, sosialegoera larrian ziren, ziren, iduriz familia hortan, jandarmekin kesta abiatu dute, gorputzen zen autopsi eginendu te ondoko egunetan eta EB harra gertatu den lehena osuada cari kabuluko Andre Narpe arena osua kea sabichanturik segidan joan dira zer gertatzen den etxe hortan edo zer gertatzen zen ikus, ikuste latan anartian anaia xuintza ilakabichantudi tu Andre Narpen lekukotasuna aosaatek oh. oh, deitunoo Baizik eta etxe ortaik ea atatzen zera eta gu joan izogat eta artean aneak telefonatu dupon birek eta gu gaita anearekin da. Beste auzuekin suia eta biberdin hautsiik eta sartu ira bortat eta iegik eta suia hil dugu. Eta handik apehua oian ginean atximandugu e, ina egia bezala. Beste, ondoko pompiera jindirata, pompiera gatzeman dute, emaztio ondoko piezan. Ala, gyo, paper batzu bazi nutziak, pai, mainan ginean, desespero, desesperatibazela. Pompiera jindira, janarmia jindira, eta gio, dira okupatu gio, inatekoaz. Hala, ez du beste gertelan. Eta gorputzak abailonako hiltegira telemandituzte, han, aztertu behar dituzte, diakiteko zekerak induen bi presuna horien eriotza. Azparneko azketa ondarkintegia Estabereala etxiko Oraibeste mesorzilabetez segitzea Deliberatudu bilta garbi sindikatak Segurra dena Estirela ora rekogule eta ziente Xatuak olie repikatu dute Hatzoko bilkuran Alere erne egonen direla errandute Bilkura segitu duten Hora hartarek azketa bimilata amar Defensa elkarteko peyoduritieta Emil Diracet izanen dira Goizberiko gomita kondoko Minutetan Azte una runta janarien biltegia edo bankaliman terren aldeko jateko biltzia eginen da, laguntzaileak saltegia ondian aitzinian egonen dira jenden eskaintzen biltzeko jaz euntaz urzitona jateko bilduak izan ziren, janarien biltegiak ez du susenki jender deuse maiten, bainan, oita amar bat elkarten bidez dira banatuak horotara jaz, bos mila presuner joan ziren jateko horiek bihotzeko ere ekereberen ateak idikitzen dituzte hasteuntan garazi baigurikoak oste guluntan lehen apailuak banatuko ditu bestetokietan bezala beharretan diren jendean zerrenda osatzen arxi dira entzieneko hasteetan eta Euskal Herri barnekalde aldiguntan ere zerrenda hori beste urtetan baino luzeagoa dela errandauku peitian Elizald, garazi baiguriko bihotzeko ostatuaren arduradunak Bozoizu, huai e, bihotzeunez eintu eta hemen izkiatziak jenden hartzia e, neguuntako eta hori, hori komparatuz bakarrik haintzineko eh, urteain aldean, eun hain dako e amos bat gehiobadu jina ginadienak eh, galdeiteat, janari galdeiteat. Horrek ez du eren nahi behar tendentzia osua izain dela negu guzian, jale eren nahi duzeait. Krisio hor dela, eta joan den ustaileko ualde eh, horrek makurtutin jendean itze behar behar hori zaintuz, eta Huaidahasiko jende horientzat launtza izaitia zenta usteot anitzako oino e, gaizkidien eta ez dien e, beharba anitzek ez dute hori hila iteundara e, finitzeko Ukainaski. Berroi bat eraguntza hileariko dira beharretan diren jenden errezibitzen. Eta bestalde errezza unkitzen dutenen numbrea hemen daltzen alida departamentu untan bainan eskualdeko numbre apalena da alaikele intzek sifre batzu eman ditu kaxik emezorzi mila prisunek unkitzen dute errezza amementuan irurgoita bost urtzezpietikako jendeetan euneko seiz orzieko kaiten dute laguntza hori horietan parte ondibat erri ikipietan bizida eta ainitz bakarrik did not Endaiako ni marren arte eritxearen erosteko irugarren bat balitaike mementuan guru zegoriarena da bainan saldu nahi du Azei elkartea eta PEP 64 doirurugoita lauen izenak aipatu dira bainan erramezala beste bat ere entesatu litaike hau da suerte elkartea baiona miagitze landesetan eta biarnoan arte zerbitzuak dituena haremanak badira denekilan atzo PEP 64-koak endaian zirene etxearen bisita egiteko endaiako nimagen etxean badira irurugoita amak eri eta eunta amost langile Bizkaiko alontsutegi Arkema Kimika Seileko Enpresako langileak Parisera joan dira atzo Arkema Susitatearen egoizan agutsia Parisera baita Bizkaiko lantegia estea Erabaki dute buruzagiek Horko irurgoi bat langileak Greba Muga Gabian dira Seilabete untan Estute enpresaren esteko Agazoinik ikusten Irabazi haunditan baitira Ikulina txalaparte eta txistu Beren asergea erakutsi dute Parisera Artur Mas Kataluniako generalitateko presidentak independenzial lagikatzeko hautezkundiak haintzinatzeko proposamena plazaratu du atzo irumila hautexen haintzinean joan dena azaroren behatziko erri konsultaren ondotik haintzina joaiteko posibilitate hori aipatua izan zen eta horai ofizialki presentatu du Kataluniako gobernu buruak baina baldintza batekin hori haipatzen nauku Jozo Bidar katsetariak. Artur Masek, aipatu duen autoskundiak aintzinatzeko baldintza buru jabetzaren alde diren alderdi guzien artian, zerrenda bateratu bat egitia, eta hori gizarte zibilari idekia. Zerrenda bateratua izan ala ez, azararen bederatziko konsultari bat emaiteko gizan, autoskundiak aintzinatzea bestekoa dela erraiten zaukun, joan den larun batian, bai honan iraganden autoeterminazioaren aldeko foromean, Ester Kapelak Kataluniako herk alderdiko senatoreak. Se necesitan unas elecciones. Aute escondeak ditugu. Para que el pueblo de Cataluña termine decidiendo. Independentzia alderikatuko duen parlamento bat, Cataluñako jendean gehiengoak nahi ote duenez eh, erabaki dezan. Donde los partidos políticos seamos capaces de ponernos de acuerdo. Aute hauetan, tal politikoak ados jarri beharko lukete, oin oinarrizko pundu batzuen inguruan. Ara nola, independencia declarazioa, sozial kompromiso bat, eta korrupzioaren ez ez da adibidez. Ila erradikazion de la korrupzion, por ejemplo, jo diria que esto serían... Horiek izan behar dita izke, no, oinarizko pundu adostuak, ez bagira zerrenda bateratu batean joiten. Si no vamos, en una unikalista... Horai, buru jabetzaren aldeko alderdi ezberdinekin sola zola saldiak asiko dira, eta ados jartzen badira, hautezkundiak haintzinatuak izan dita izke, elduden urte astapenerat. Bestalde, erakaskuntza publiko elebidunak dituen zaitasunak salatu ditu bestebein ere, ikasbi elkarteak, erakasle postu galtzeak, eskasa eta ahal ekonomiko falta. Eskonde nazionalaren ardibeltza dela erakaskuntza publiko elebiduna salatu dute, egungegun nianelen mailako eskolen erdia baino gehiago elebiduna da, larogoita behatzi eskola dira, eta numre edo kopuruen aldetik egon kortze bat balimada ere, eskaera, galdea bada eta gaur emezorzia hor dira eskola elebidunetan, eskola publiko izaitia defendatzen dute eta publikoan indar gehiago izan behar duela estatuak allarrikatzen dute, hortarako kortzikaren adibidia eman duik kasbik, hango asambleak lege proiektu bat mozkatu baitzuan jasko maiatzean ahal gehiago emaiteko elebitasunaren alde azkenik, orai arte oskararen erakunde publikoarekin harremanak oso hotzak izanik ere gaurrigono betuz duatzi la eta perspectiva berriak edikitzen dizkila aspi maratunu ikasbik. Durangoko diska eta liburuazoka benduaren bostetik uh, sortzidat, boste hon sorzaile, berri hon eta berruita bost erakuz beritasun iru hon eta berritasun, amar ikitaldi baino gehiago, eta auto ekoiz plaza baita ere. Berritasunen baitan, liburu aldizkari, bideo, disko, argitapel elektroniko, eta beste izanen da, euskal erriko liburu gintza, eta disko gintzaren ekoizpenean erakuz lehiago izaitiaz gain, Aurtengo azokak gogoetari tokia emanen dio, nerea musika azokaren tolola serien eraera, aurtengo azoka begeita be haszigna garatua edo heldua delna azoka dugu. Ba, urtengo asoka, gure ustez, garatutako asoka bat izan da, heldua elduadan eh, asoka bat. Hau da, aurreko urtetan martxan jarri dugu eredu hori, sortzigun eta manatutakoak, pixua hartzen eta bere bidea egiten daua lauztedo. Ba, Importanteenak, behar bada, ba, batetik, eztan eh, purua gehitu egindala, asko espada ere gehitu eginda, sortu dugu beste eztan mota bat, autoeko izleei, errealidade ezberdin horrei erant un eta autoeko isleak ere presente egongo dira eh, asokan eta gero eh, azpimarrratzea nahiko neukia urten gogoetaren plaza sortu dogula areto nagusian eta bertan kulturgintzaren inguruan dauden eh, ardura batzuk hausnartzeko eh, unea izango da oso iritzi desberdinekin eta gune biz bizzia izango da, aarretu barik baina bestearen entzunda. Ara euskal kultura solastatzeko eta ez tabadatzeko gunea atsebanen duzien, entzun duzien bezala areto nagusian durango koazokan hiru gaien gurian izkuntzen autua, sustengo ekonomikoa eta transmisioa. Berroita beazigeren durango koazoka kulturaren plazale mapean abenduaren bostetik zorzidat. Itzordu bat edo bi, roitarazteko gaur abiatzen dela zinegin Azparneko euskal zine festivala irurugoi mila behaziontea ama ilutik, denbora horietako iludiekin dokumentala proposatzen da, gau horatxian estrenaren zat goiti eta izburako faustin bentabergigelan anzerkia tabula raza kompainiak emanen duen lapranti obra hori gau horatxian, zorzeketa erditan. Eta Naoarteko aktualitatea jorra dezagun oraizuekin Christophereta Batzit eta Venezuelan goegreban ziren hamazazpi preso zendu dira karzea battian. Eremedioak sortu pozoitzarengatik hildirela Venezuela hegoaldeko presonegi bateian ejan du poliziak, jonen aste artean abiatu zuten go segreba bat, presonegiko zainarien ganik peiratzen zituztentratutxaren gaitzesteko. Ferguesan, hiriana piztu gatazkak estatu batuetako euntairutanoita amar hiritarat zabaldu dira. Horroi jondenudan Michael Brown gazte beltza tiroz hilzuela polizia hiri ortan, eta ez hausipitzeko, hausipetzeko erabakiak pataskalariak eragin dituela estatu batuetako euntairutanoita amar hiri honditan manifestazio jende txuak egin dituzte bigarren protesta gaueana gutienez berrogoita bost jende arrestatu dituzte darren Wilson polizia suriaren adierazpenek ez dute lagundu giro ez ditzen errandu konzientzial saia duela eta berriro, egoera berean berdin jukatuko lukeela. Alzate generala, larun batean askatuko dute, ala errandu kolombiako presidentak. Farke gerriak azaruaren amaseian bahitu zuen alzate kolombiako armadako generala. Farkek bahitu gizona, graduazio goreneko militarra da eta hori gertatu onotik kolombiako gobernuak berehala utzi zituen baken negoziazioak, oa errandu Juan Manuel Santos presidentak larun batean askatuko dutela beraz. Hongkongeko protestan bisustatzaile nagusiak atxilotu ditu poliziak. Ikasle mugimenduko biburuak, Hongkongeko gobernuaren kontrako protesten susustatzaile nagusiak, atxilotu dituzte poliziak manifestariak hartu gunea usten zutenean, operazio hortan denetarat eunta amasei lagun ahastatu ditu Hongkongeko poliziak.